Astăzi va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 10 a capitolului 10 din a doua epistola lui Pavel către Corinteni, numai înainte însă de a mai parcurge încă un episod din lucrarea Cristinei Roi în mâna tare a lui Isus. Episodul lecțiunii precedente s-a încheiat cu o veste foarte îmbucurătoare, doctorul Tiki. A câștigat o mare biruință în inima Olgăi fiind folosit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care a determinat-o să-și înțeleagă adevărata ei poziție în relație cu Mântuitorul privind raporturile ei cu soțul cu care se căsătorise forțat. Astăzi povestitoarea ne aduce în față din nou pe Mihai Hodolici care se întorsese în patrie de curând și iată cum s-au perindat lucrurile cu Mihai Hodolici. Ah, adesea nu știe omul ce l acasă, atunci când se grăbește atât de nerăbdător să ajungă în patrie, ne relatează Cristina Roy despre Mihai Hodolici. De-abia se obișnuise puțin cu acasă, de-abia-și plimbase privirea peste moșie, bucurându-se de înflorirea ei, că se și prezentă un musafir nepoftit, boala de malarie, și anume într-o criză așa de mare cum nici în Brazilia nu avusese încă. Iar boala de știm cu toții este un musafir incomod și supărător de care nu scapi așa de repede. În primele două zile Mihai încercă eroic să învingă, dar în a treia zi, tocmai când era la prietenul lui, l-au prins atât de tare niște friguri încât nu mai putea face altceva decât să se pună în pat în camera alăturată. Trecură mai multe zile cu febră mare... Tânărul Hodolici nu știa că îl îngrijeau acele mâini, a căror atingere trezise când el cu ani în urmă atâta dezgust. Din cauza febrei mari delira și spunea că îl îngrijește o prințesă. În cele din urmă, febra a scăzut. În locul ei a apărut o slăbiciune, astfel că Mihai Hodolici de-a mai putea să-și miște câte un mădular. El trăise ceva asemănător în Brazilia, dar nu în așa măsură. Dar îi mergea bine bolnavului căruia dragostea inventivă urmărește să-i înfrumusețeze fiecare oră. Mihai trebuia să mărturisească faptul că încă nu mai trăise așa zile ca cele pe care i le-a pregătit doctorul și cele două doamne. Ruth Morgan îi cânta cu gura și la pian. Olga îi citea cărți croate și în engleză. La dorința lui, ea îi povesti în mod captivant călătoria ei în Scoția, Anglia și Italia. Dar ea îi descrise și călătoria prin munții Tatra cu atâta poezie, încât în el se trezi fără să vrea dorința de a cunoaște această parte încă necunoscută a patriei lui. Și unchiul Tiki venim fiecare zi la el. El îi relată cum fusese realizate noile proiecte și că sosiseră mașinile comandate și instalatorul chemat. Cu toate acestea se întâmpla ca uneori să fie singur. Atunci se uita prin registrele contabile pe care îi le adusese unchiul Tiki la dorința lui. Și deseori câte un nor îi acoperea fruntea. Așa găsi într-o dată unchiul. Ce bine ai venit, îl întâmpină bolnavul. Pot să-mi enigma? o enigmă? Cu cea mai mare plăcere, Mihai, răspunse unchiul, dar cum îți merge? Sper că o să-mi dea drumul curând din această închisoare. Ei, nu fi nerecunoscător, îl amenință bătrânul zâmbind cu degetul. Ar fi putut dura mai mult și s-ar fi putut sfârși mult mai rău. Crezi tu că dragii noștri n-au făcut tot ce au putut ca să-ți scurteze și să-ți înfrumusețeze zilele de boală? Nu sunt nerecunoscător. Răspunseră grav buzele mândre, dar atâta bunătate devine ceva apăsător atunci când nu vezi nicio posibilitate să o răsplătești. Dar să lăsăm asta, unchiule, spune mai bine, cum se face că nu mai găsesc în registre în ultimii doi ani cheltuielile neînsemnate pentru nevoile olgăi și pentru călătoriile ei? Tiki era cam încurcat. Spune, unchiule, ți-a plătit doamna baroană totul? Nu, Mihai, nu, ea singura a plătit. Și acum nu-i mai rămăsese unchiului altceva decât să-i mărturisească lui Mihai că Olga, îndată ce a aflat motivul călătoriei lui Mihai în Brazilia, nu mai luase pentru persoana ei nici un bănuț de la Hodorici, ci întrebuințase și dobânda care îi se cuvenea pentru binele casei. În felul acesta fusese ea întreținută, reparată și în felul acesta se făcuse posibile întoarcerea grabnică a proprietarului. Bătrânul Tichii nici nu bănuia ce furtună se stârnise în sufletul ascultătorului său mut. – Mihai, ce-i cu tine? – el se aprecă speriat spre nepot. – Mă mai întrebi? – gemul bolnavul. De ce ai divulgat păcatul tatălui meu? De ce ai dezonorat memoria în mormânt?" Mihai, ea este creștină. Ea nu l-a judecat, ci l-a compătimit din adâncul inimii pe tatăl tău," răspunse bătrânul. Bancă ea chiar mi-a mulțumit pentru destăinuirea mea și de atunci am podobit deseori mormântul cu flori." Ea apreciază faptul că a vrut să repare nedreptatea și să-i arate dragoste." Cei doi, nu mai putură continua discuția, căci intră doctorul și anunță că domnișoara Morgan vrea să plece în întâmpinarea doamnei baroane. După el intră domnișoara ca să-și a rămas bun. Sper, spuse ea prietenos, că scumpa mea stăpână nu vă va mai găsi în pat, iar domnul ne va asculta rugăciunile. Permiteți mi vă rog, domnișoară, să vă mulțumesc călduros pentru toată bunătatea nemeritată și pentru îngrijirea plină de dragoste, zise el, sărutând mâna mică și fină. O, ele au fost de mult răsplătite, domnule Hodolici. Cum așa, dacă pot să vă întreb? Nu știți că domnul Iisus spune ce ați făcut uneia din frații mei mie mi-ați făcut? Am fost bolnav și ați venit pe la mine? Dacă e așa și dacă astfel puneți problema, firește că așa este. În camera bolnavului se făcut tăcere. Amândoi bărbații se uitară după silueta frumoasă a tinerei femei care dispărut pe ușă. Un suflet frumos, observă cel mai vârstă dintre ei. Într-adevăr, gândi Hodolici, dar cu asemenea concepție despre lucruri, n-ar mai avea voie omul să-și însușească nimic, să ridice vreo pretenție asupra vreunui lucru, ci să facă totul pentru Hristos și numai pentru El. Ce vreau de fapt? Gândi el supărat pe sine însuși. Mă chinuie cumva faptul că Olga mă îngrijește numai de dragul lui Hristos? Și totuși așa și trebuie să fie. Între noi n-a existat niciodată vreo legătură și nici nu va exista vreodată. Astăzi, când ea știe totul, este de fapt imposibilă. Întregul ei mod de a acționa este un act măreț de răzbunare creștină. Ea vrea să strălucească înaintea mea ca un model de desăvârșire inaccesibilă. Cu cât urcă ea mai sus, cu atât cobor eu mai jos. Ea s-a îngrijit să mă pot întoarce acasă mai repede. Ea n-a vrut să-mi fie îndatorată. Mai bine a lucrat pentru propria întreținere, deși putea să dea drept mare doamnă. În acești ultimi doi ani a restituit tot ce-au luat vreodată de la Hodolici împreună cu Dobânda și prin asta a contribuit cu atât mai mult la mărirea venitului moșiei. Hm. Într-adevăr, tare aș vrea să știu cum gândește ea în privința aceasta. Dacă împărtășește părerile lui Diuro, nu se gândește la divorț. Oare nu cumva intenționează să rămână soția mea și în același timp și farmacista doamneja Mosca? Ce va face oare cu partea ei de 40 de mii dacă i-aș da o Episodul acesta de astăzi scoate la iveală o stare de zbuciun foarte pronunțat, de zbuciun sufletesc al tânărului Hodolici. Toate străfundurile inimii lui au fost răscorite de comportarea aceasta enigmatică a Olgăi, a celei pe care n-a putut să o recunoască la întoarcere nici ca fizic și nici atât în comportament. Nu putea să înțeleagă ce și cum, nu știa de unde să o ia, atitudinea aceasta a Olgăi îl punea într-o inferioritate dureroasă. Ceea ce vedem aici este de fapt o dovadă a versetului 20 de la Roman 12, unde se vorbește despre a de cărbunea aprinși pe capul dușmanului. Ce-ar fi să ne oprim și noi puțin în loc? Să ne gândim fiecare la persoanele care ne-au făcut rău mai mult sau mai puțin În ce fel oare le-am putea prinde și noi cărbune aprinși pe cap? Să știți, dacă suntem cu adevărat creștini Nici nu putem altfel decât în felul în care s-a purtat Olga cu tânărul Mihai Să ne purtăm și noi cu toți aceia care ne-au făcut mai mult sau mai puțin rău, care ne-au înșelat, care ne-au bârfit, care ne-au murdărit bunul nostru nume într-un fel sau altul? De ce spun eu că dacă suntem creștini nu se poate altfel? Pentru că, țineți minte, rugăciunea tatăl nostru, pe care o spun potrivă. Ortodoxi ca și o parte dintre protestanți, este tocmai aceea prin care cerem lui Dumnezeu să ne ierte și nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Ori dacă noi nu iertăm greșiților noștri și nu ne purtăm cu ei cum s-a purtat Olga, nu este ea etalonul, dar vorbim acum în contextul acestei povestiri, Adică să răscolim inima celor care ne urăsc dintr-un motiv sau altul, dacă nu ne purtăm ca ea și nu iertăm greșitelor noștri orice ne-ar fi făcut, prin aceasta îl obligăm pe Dumnezeu cu propria noastră gură să nu ne ierte nici pe noi. Și aș putea merge până acolo să spun că Dumnezeu, chiar dacă ar vrea, nu poate să ne ierte, pentru că spunând rugăciunea Tatăl nostru, noi îi spunem, Doamne, nu-mi ierta dacă eu nu iert, iartă numai dacă eu iert. Asta înseamnă și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum noi iertăm greșiților noștri. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj cu un duh foarte pătrunzător de cercetare a noastră, a tuturor acelora care spunem rugăciunea tatăl nostru și care totuși, avem în viețile noastre persoane cărora nu le putem ierta totul. Doamne, ajută-ne să apelăm la Tine și înainte de a aduce înaintea Ta greșelile lor, să ne aducem pe noi și să spunem Tu mi-ai iertat, Doamne, tot trecutul meu plin de păcat și de atâtea lucruri rele pe care numai Tu le știi, iar eu nu pot să iert atâta? Și apoi, Doamne, să-ți cerem cu tot focul inimii noastre să ne lăsăm copleșiți de dragostea Ta până într-acolo, încât, întorcându-ne la Tine cu seriozitate și plin de puterea Duhului Tău cel Sfânt, să iertăm și noi tuturor greșiților noștri, cum Tu ne-ai iertat nouă, iar prin aceasta să-i punem pe gânduri și pe ei, să vină și ei la Tine și împreună cu ei să te slăvim o veșnicie întreagă Amin. Cu haina iubirii s-acopăr mereu Pe cel dezgolit de ispita Și greu să nu-l judec în cugetul meu o sentință grăbită Iubirea, iubirea Să-mi umple de-a pururi trăirea Iubirea, iubirea Împlinească-și 2 Corinteni capitolul 10, versetul 10 spune De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Aceste cuvinte sunt spuse de Pavel, adresate de Pavel credincioșilor din Corint, față de care își apără slujba. Să nu pierdem din vedere aici este lucrarea Duhului Sfânt care a rânduit toată această situație. Pavel, la fel ca și Domnul Isus, a fost urmărit toată viața lui de creștinii fariseici care țineau încă la legile Vechiului Testament și îl acuzau în fel și chip. Iar în versetul acesta le face cunoscut corintenilor că și el cunoaște aceste acuzații aduse de creștinii fariseici și apoi chiar spune în versetul următor 11 Cine judeca așa să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Acum însă vom zăbovi puțin asupra versetului 10 cu un buchet de meditații ale preotului nicuriță pe marginea acestui verset. Sunt unii slujitori ai lui Dumnezeu care se exprimă mai bine în scris decât în vorbă, iar alții au limpezime mai mult în vorbă decât în scris. Dar asta nu are mare însemnătate, ci adevărul pe care vrei să-l spui, acesta are însemnătate. Cineva poate să se exprime frumos prin vorbă sau scris, fără a arăta însă limpe de adevărul, ba chiar să-l încurce pe când altul, care nu are darul vorbirii sau scrisului, poate să arate adevărul simplu și puternic. Sfântul Ieronim spune mai bine să spun adevărul în cuvinte necioplite decât să propovăduesc minciuna în cuvinte alese. Iar Marcus Ascetul a cunoaște lucruri religioase e un lucru și a cunoaște adevărul e cu totul alt lucru. Pe cât se deosebește soarele de lună, pe atât e mai de folos cea de a doua decât cea din tâi. Adevărul dă valoare și cuvântului și scrisului nostru, chiar dacă unii oameni au altă părere despre noi. Noi să nu slujim lui Dumnezeu ca să fim admirați de oameni, ci să îi slujim pentru că El este adevărul și viața. Și scrisul și cuvântul nostru trebuie să poarte adevărul limpede și atunci vor avea greutate. Să venim necurmat cu vasul vieții noastre la apa cea vie a adevărului, domnului Isus Hristos, și vom fi umpluți până sus spre folosul seminilor noștri și spre slava lui Dumnezeu. Când e vorba de scris, avem mai multă posibilitate la alegerea cuvintelor ca să arătăm adevărul limpede. Ceea ce scriem trebuie să fie ușor de înțeles și greu de scris, nu greu de înțeles și ușor de scris. Căci așa cum zicea cineva, scriem pe hârtia noastră și tipărim pe hârtia tuturor. Nici scrisul, nici cuvântul să nu poarte chipul ușurătății, ci chipul unei gândiri adânci care pătrunde în Hristos. Hristos, adevărul, este adevărata valoare a vieții. Cine el are, să nu se mai teamă de rătăcire și nici de sărăcie duhovnicească. Cuvântul scris și orice lucru pe care îl avem să arate de plin pe Hristos și atunci totul este desăvârșit de bine. La versetul 11 din 2 Corinteni 10, apostolul Pavel completează cu această înștiințare. Cine judecă așa să fie încredințat că așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre, când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când vom fi de față. Dragii mei, numai armonizarea desăvârșită între vorbă și faptă dă putere și valoare vieții celui credincios Domnului Iisus. Fără această armonizare, această unitate, viața este lipsită de roadă, de frumusețe duhovnicească și de biruință, iar păcatul fățărniciei domnește nestingherit în ea. Domnul Isus a puternic pe farisei care spuneau una și făceau alta, zicând despre ei la Matei 23,3, ei zic, dar nu fac. Duhul dezbinării dintre vorbă și faptă este un duh al diavolului, un duh care stăpânește puternic lumea și în deosebit lumea creștină. Cu multă dibăcie se strecoară în inimile credincioșilor neveghetori care, prin silința lor de a cunoștinței și prin râvna lor de a spune și altora, adică de a lucra pe ocorul Evangheliei, uită trăirea practică a Sfintelor adevăruri. Nu oricine zice, spune Domnul aici, nu oricine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face Voia Tatălui meu ce este în ceruri. Matei 7, 21. Deci, vedeți, a zice, Doamne, Doamne, nu dă nicio garanție intrării în împărăția cerurilor, ci a face, a împlini practic voia Tatălui Domnului Hristos, adică lui Dumnezeu, este singura cale de a intra în ceruri. Iar voia lui Dumnezeu este, cum scrie la faptele 17.30, ca toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască. Vorbind deci în continuare despre armonia dintre a zice și a face, ne referim cel mai mult la cei credincioși, despre cei născuți din nou, despre aceea în a căror inimă Dumnezeu și-a scris legile sale, cum vedem la Evrei 8.10. Numai ei pot împlini voia lui Dumnezeu, pentru că numai ei o cunosc. Așadar, credincioșii trebuie să-și armonizeze, să-și unească necurmat vorba cu fapta. Ei trebuie să se ferească de duhul fățărniciei. Ei trebuie să împlinească voia lui Dumnezeu așa cum este ea. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre sine că așa cum este în vorbă și în scris, tot așa este și în faptă. Și aceasta nu numai față de corinteni, ci față de toți, căci acesta este felul lui de viață în Hristos. Frații mei, să învățăm felul de viață al Domnului Isus, adică vorba noastră să fie împlinită cu fapta. Numai așa suntem adevărați creștini, numai așa putem să slujim cu adevărat lui Dumnezeu. Continuând și pledoarea aceasta în fața corintenilor, apostolul Pavel spune la versetul 12 din 2 Corinteni 10 Negreșit, n-avem îndrăzneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri, dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. În noi nu este nimic vrednic de laudă, asta e un lucru adevărat. Toată ființa noastră din tălpi până în creștetul capului este stricată de păcată. A te lăuda singur este o amăgire pentru tine și un lucru neplăcut în fața altora. Nu e frumos să te lauzi cu bunătatea, puterea și înțelepciunea ta chiar atunci când ai în adevăr aceste însușiri. Merge vorba că acela care își dă seama de frumusețea sa își pierde farmecul. Un copil drăgălaș, când își dă seama că este frumos, își pierde drăgălășenia. Moise, coborându-se de pe munte de la întâlnirea pe care o avusese cu Dumnezeu, avea fața plină de strălucire. Poporul i-a văzut strălucirea, dar Moise nu știa nimic de lucrul acesta. Adevărata mărire nu se cunoaște pe sine. Despre anumite persoane se spune că poartă săpat pe frunțile lor numele lui Hristos. Oricine vede aceasta, numai ei nu știu nimic. Cine se laudă să se laude în Domnul, am citit la Corinteni, de fapt urmează să citim la capitolul 10, la care suntem, versetul 17. Ce frumoasă stare! Să poți să atragi la Hristos pe oameni printr-o purtare smerită și printr-o mărturie cu gura fără miros firesc. Iată un lucru de dorit pentru toți! Cine se laudă singur, nu mai are cine să-l laude. Dumnezeu nu se mai laudă cu oamenii care se laudă singuri. Un proverb chinezesc spune că cine se scoate singur în evidență, nu strălucește. Butoiul gol sună mai tare, spune un proverb maghiar. Gura care se laudă singură miroase urât, zice limpede un proverb românesc. Iar versetul nostru spune... Prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. A te măsura cu tine însuți înseamnă că nu mai ai nevoie de Dumnezeu și nici de oameni. Tu ești totul. Vai, ce tristă stare! Pe cei care se laudă singuri și care se socotesc deasupra tuturor, nu-i mai poate ajuta nimeni. Într-adevăr, când te măsori cu tine însuți, a ajuns la marginea minții. Înțelepciunea și priceperea nu mai au unde să intre. Lepădarea de sine este poarta pe unde intră în om și mântuirea, cât și înțelepciunea. Domnul Isus s-a făcut pentru noi înțelepciune și răscumpărare. Cine se golește de sine face loc Domnului Isus ca să intre în inimă cu toate binecuvântările sale. Orice om care se rează-mă pe el însuși sau pe alt om și nu pe Domnul Iisus este fără pricepere în lucrurile duhovnicești, chiar dacă cunoaște toată știința omenească și toată Biblia. Firea veche, adică eul, trebuie ținut zilnic pe cruce pentru ca Domnul Iisus, înțelepciunea și mântuirea, să poată stăpâni ființa noastră. Așa cum ne îndeamnă cuvântul fiți plini de Duhul Sfânt, înțelegem neapărat că noi suntem o capacitate determinată sau limitată. Și cum am mai spus și în alte împrejurări, dacă vrem să fim plini de Domnul Isus, trebuie să ne golim de noi. Dacă avem în noi, spre exemplu, 50% din noi și 50% din Domnul Isus, dar am vrea să fim plini de Domnul Isus sau plini de Duhul Sfânt, cum spune versetul, N-avem altă cale decât să scoatem ceva din noi înșine, deoarece suntem o capacitate limitată și cu cât scoatem mai mult din noi înșine afară, cu cât renunțăm mai mult la voia noastră, la plăcerea noastră, la deșteptăciunea noastră, la binele nostru, la orice este al nostru, cu cât renunțăm mai mult la ceva care vine de la noi, cu atât mai mult ne putem umple de cele ale lui Dumnezeu. Iată, deci, care este calea pe care putem să ajungem, plini de Duhul Sfânt, plini de Domnul Isus Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului. 2C061 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca bunătatea mare a lui Dumnezeu și toate binecuvântările sale să fie și să rămână peste toți aceia care se deschid să le primească, peste toți aceia care se golesc de ale lor ca să se poată umple cu tine pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Pe pământ ni-i dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavă mare sovestim o vestim oriunde ne-ncetat Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim el ni tată bun și sfânt, și încerci pe pământ, el n-i tatăl și sfânt. Laudă adâncă mulțumire, Tatălui lui prin Hristos, care ne Și nu trai tot mai frumos, laudam și multumim, Dumnezeu lui Suli. El mi bun și bunșii s încerc și pe pământ, el mi Bun și sfânt, și în cer și pe pământ. Elnicată bun și sfânt, elnicată bun și.